Välkomna till Carlos podcast avsnitt nummer 7 Jag som pratar nu heter Leo. Och jag heter Carlos. Och eh, ni som lyssnar blir eh, fler och fler ser vi, och det tycker vi är jättekul. Eh, vi vill tacka er för att ni lyssnar, och vi vill tacka för all, all brumm och all feedback vi har fått. Det uppskattas. Det, det hjälp, hjälper oss och det underhåller er. Fortsätt med det Och jag tycker att alla som lyssnar nu kan Efter ni har lyssnat klart Kanske kan logga in på er mailadress Och maila oss En bra sak och en sak vi kan göra bättre Ja, vi kollar på den bra saken så. Och så raderar vi <laughs> så, Nej. Eh, At gmail.com Och vi finns även på Twitter Och då är det Carleospodcast Som ni söker på Yes, och idag är det ju den 13 december och Lucia, vi passar på att önska er glad Lucia, hoppas det blir många feta goda lussebullar För mig är det utan saffran Med saffran <laughs> Så är det, det, är det ja. Och vi vill påminna om vår julkalender som du också hittar på hemsidan carleospodcast.wordpress.com Där vi öppnar en ny lucka varje dag, ett nytt äventyr och också i vanlig ordning så väljer vi att dedikera det här programmet till en personell organisation som vi tycker förtjänade. det och dagens organisation blir Musikhjälpen. Precis, ni får det här programmet dedikerat till er, ni gör ett mycket bra jobb, Musikhjälpen samlar in pengar och i år går dessa pengar till de används för att barn i slumområden världen över ska få tillgång till rent vatten. Och nu när vi spelar in här så har de fått ihop lite drygt 2 miljoner kronor. Skitbra Stark, jobbat. Starkt. Och bra program också. Härliga programledare. Två tummar upp från oss båda så blir fyra fyra tummar, fyra tummar, tummar upp nu. <laughs> Lätt räknat. Vi har ju kan man säga som ett skal av lite fasta punkter här i Kallios podcast Och eh, nu har vi kommit till eh, en av dem och den kallar vi för det här jag vill att säga hela veckan Och den här kommer i, idag kommer denna punkt även blandas lite med det som har hänt i veckan på, på ett härligt sätt och, Så jag börjar med att prata lite, bara några korta grejer som har hänt mig i veckan eh, Jag kommer inte ihåg om jag har berättat det här i podcasten innan Men jag har på att skaffa linser eh, För två veckor sedan var jag testade eh, linstränare heter det det låter snällt och, och det gick skitdåligt verkligen. Jag satt där i nästan en timme och lyckades få in linserna en gång och få ut en av dem. Och så var jag där nu för några dagar sedan igen och då lyckades jag lite bättre. Fortfarande fruktansvärt dåligt. Man märk jag tycker man märkte hur... Nu har jag fått en speciallärare kan man säga. För det var en, inte en optiker men en som jobbade på, på optikerbutiken som var med mig första gången. Hon var väl var väl helt okej, okay. jag kan tänka mig att hon brukar kunna hjälpa folk att lära sig sätta in linserna, men hon lyckades inte med mig så det var det andra gången, du fick jag specialläraren, Sen han var lite bättre lite strängare så det gick lite bättre och jag var jätterörd i ögonen när jag gick därifrån men jag fick, den här gången fick jag ta med mig linserna hem, så de litar på mig så pass mycket Eller också. Ja, precis. de litar på mig eller så skiter de i mig nu, <laughs> om de fastnar i hans ögon så ramlar de, de ramlar väl ut någon gång till slutet eller så rullar de bak så försvinner de. Ja, du sa ju att de kan göra det det eller, eller var det ett skämt, eller? Det var, <laughs> det var ett skämt. <laughs> det här kan på sin höjd. För jag, jag, jag, jag har haft linser i flera år nu. De, de kan fastna upp här ovanför ögat. Ja. Men de, de kommer ner fullt senare. Ja, okay. jag men det, jag kan tänka mig att det är väldigt obehagligt när man precis har skaffat det. För när jag väl är det det är ju så att man kan gå in och peta med någonting. Nej. Ja, och då kan man få lite panik. Typ fan får ut den här. <laughs> men det är bara att lyfta på ögonen och, åka, och kolla upp och ner upp och ner några gånger så kommer den faktiskt. Vara... Han ut eller så faller den på plats. Jag på ögat tar sig själv. Det jag tycker var svårt. att veta jag ifall den satt på plats också eller inte. Mm. ja, det spelar ingen roll men, men så det, det är något som har upptagit inte mycket av min tid men mycket av min, mina tankar den här veckan. Och energi. Ja, verkligen. Jag var faktiskt svettig därifrån. <laughs> på riktigt, för det var så frustrerande. Jag satt där och, såg och så. och sådär. Ja, jag kommer ihåg hur du var själv. Det, det, det, jag, var, jag var 45 minuter sen till samlingen. Första gången när vi skulle spela fotbollsmatch. Och du skulle sätta... Jag skulle sätta in linserna precis. Ja. Det, jag kan säga inte, men... Det, det gick till slut. Så jag kommer att ihåg att jag fick komma med linserna här ikväll, Jag tror jag sov med dem. Ja, jag vill ja, inte ja. påpeta ja. igen. Det, de får sitta där. Jag skiter i det. Vad kan hända liksom? Ja. ja. <laughs> så alltså, det var en liten grej. Sen tänkte jag väl smyga över lite till eh, det här har jag har velat säga hela veckan. Och det som jag de har velat säga hela veckan handlar om någonting som har hänt i veckan. Jag vet inte om, om du har läst det här, men det är i alla fall eh, Florida, så alltså delstaten i USA mm -hmm. har utlyst som en tävling. De har problem med pytonormar. Mm -hmm. eh, de har blivit jättemånga där tydligen. Så nu ska det utlystas i en tävling där man då man får betalt om man dödar pytonormar. Och den som dödar flest och visar upp dem Får mest pengar då på något sätt Jag, jag kan inte exakt detaljerna i, i tävlingsvillkoren Om man säger så Men det är för att, för att få ner antalet Men det, det, det, det är ett beprövad metod Det här att, att ha utlysa en sån här tävling Alltså ett incitament för folk Att avliva ormar Den här typen av vad man säger tävlingar Eller incitament för att döda djur Och sånt där för man vill med, Har till och med fått en ett namn The cobra effect För det kan lätt slå över åt andra hållet och tydligen så var det i, i Delhi, inte New Delhi utan det var alltså gamla Delhi när engelsmännen hade Indien så hade de problem med, med kobror där och då utlyste de en liknande tävling att ja, men visa upp liksom en dödad kobra så får du en massa pengar, eller en del pengar ja. och det slutade med att folk födde upp kobror utanför staden dödade <laughs> dem eller sålde dem och, så, och sen så då upptäckte engelsmännen det här och det här funkar ju inte, folk fuskar ju och då om man drar han tillbaka den här pengarna som man fick. Och de då som hade startat såna här kobrafarmar, släppte de ut dem. Så efter, efter det här så fanns det många fler kobror i än vad det fanns innan. Snack om backfire. Ja, verkligen. Och det ska bli <laughs> intressant att se hur det här Python-grejen i Florida funkar. De måste ju ha hört talas om det här. De, de har kanske något smartare sätt. Ja, men de löser det i USA. De är ju så, så, så, så smarta. De är, så de är väldigt smarta i USA. Ja, yes. uh, då var jag fortsatt... Uh... Vad som har hänt i veckan? Jo, jag har, jag har hjälpt min mor flytta. Eh, tack och lov har detta äntligen kommit ur världen. Och eh, det sorgliga inslaget här, något har fått mig att tänka väldigt mycket är att jag tog de sista stegen i vårat barndom. Sen får man ju säga, för vi flyttade in 95. Nej, 91. 91 flyttade vi in. Och det har ju varit, det har varit ens hem ända, ända sen dess. Så en om en, en, man tar bort det, så har det alltid varit en tillflyktsort. Mm. Fast punkt liksom. Ja, ja, precis. man har runt så har det alltid varit en punkt som man kunde gå tillbaka till. Box, eller, exakt. Det kändes faktiskt väldigt vemodigt. Jag har också någonting i det här känslan man har satt åt sidan. Men när man väl skruvar ner de sista hyllorna i sitt egna rum så har jag målat <laughs> Ganska dåligt ska jag tillägga. Men ändå. Det kändes i, i bröstkorgen. Jag förstår det. Där, där det var sista gången jag fick gå ut genom den dörren. Och hoppa ner för trappen. Ja. Jag tog en litet barnskud. Så som man gjorde när man var fem. Men. Bara för att jag det var så man gjorde. Vad kom, kom det. Väcktes det minnen till liv. Som du inte haft nyckeln till innan. Ja det, det var det ju. Nu, nu var det ju. Det var ju samtidigt ett tag sedan jag var just i, i, i mitt rum. Det var det ett tag sedan och jag var inte beredd på att det skulle bli så snabbt att det, att det var den sista gången. Mm. Så ja, det kom ju flashback så jag vet att min säng har stått där, där och där. Jag har flyttats runt en del genom åren. Och jag var en, även inne och kollade min syster så Det är synd att hon missade detta. Och hon var med? Nej, inte den här gången. Ha. Det var bara jag som var med det sista. Då det ju bara jag och morsan. Gick igenom varje rum. Men det är också det, Ni, eller du, eller ni borde ju så bra till. Det var ju ett tillhåll lite. Det bodde på den skolan och den fotbollsplanen Ja, det var precis mellan eh, lågstadieskolan och mellan högstadieskolan. Ha. Så vi har vi hängt många där. Både du och jag och hela vår klass ja. har hängt i den källan <laughs> under bambarasterna. Jävligt bra källare alltså. Mm, amen, det var mycket dataspel och vi spelade i handboll. Det var jävligt kul. Det var sjukt Fan, jag hade velat göra något sånt igen. Alltså. Och att vi inte oss med, med så mycket saker och ting som stod runt omkring. Nej. Så det, det är många glada minnen. Många glada minnen. Och det är ju det man får ta med sig. Jag känner mig vimodig i, i söndags när vi lämnade och i, i förrgår. Men det, det är de goda minnena jag tar med mig sig, självklart. Men det är ju så härligt att ha... Nu har du bott där jättelänge så det klart att du har känslor för hemmet om man säger så. Mm. Men det, det var ju säkert när du bodde i Barcelona sånt där bott på ställen som när du flyttade ifrån så var det Ingen som helst koppling du hade dit, ja, du förstår. Nä. Det var inget hem det var en ställe man bodde. Men det är så härligt när man har ett ställe som man tycker är ett hem, och inte bara en, en bostad. Också. Ja, precis. Så kommer det bli framöver jag tror att vart man flyttar. Där vi kommer antagligen bo kvar där vi bor nu och skapa lite historia, lite minnen där. Det var inte samma sak i Barcelona jag flyttade jag Men, flyttade där jag flyttade några gånger. Man flyttar Jag vet. <laughs> det blev många <laughs> till slut. Ja. Han inte får någon koppling. Och man borde aldrig ensam, det behöver inte vara ett hinder för att man får goda minnen nej. det var ju mycket skratt i alla de lägenheterna ändå men det var inte samma sak det var inte, det var inte en sån anknytning, en punkt som man kunde alltid komma tillbaka till mm. men du får Så, gå ja. till ett vanomshem eh, får man säga nu, nu. du får gå dit och kolla sen för jag, när jag var fram till jag var 12 eller vadå, nej 10 kanske 12. Så borde vi i en villa. Jag var bara där en gång. Var du där en gång? Ja, okay. En gång. Bara. För det var jättelänge sedan jag flyttade dit. Jag har ju... Större del av mitt liv har jag inte bott där. Nej. Men jag går ändå dit ja, men varje årstid minst en gång och tittar. så. Ja, ja, visst. Och det, det ligger liksom mot skogen. Och, som en... och Skogen är som ett berg bakom. Mm. Och där längst upp på det berget går det som en stig. Så där kan man gå och titta ner också. Och jag läckte mycket i skogen ja, precis. <laughs> Och nu har de byggt ut och grät Nu finns det fan en pool där Jag fråga, har det hänt, tror jag. Ja, när vi bodde där så var det ju så ett rosa Det låter jättefyllt, men det, det, det var ganska fint <laughs> eh, Men nu är det gult Och på baksidan har de byggt till eh, och Jag har byggt ut en, en altan som var där Och det är en pool nu Ganska flashigt Ja, faktiskt Ja, Men det ser mycket tråkigare ut <laughs> eh, Trädgården, vi hade mycket så här. Jag, när vi, nu tror jag inte att det bor barn där Men när vi bodde där så bodde det ju barn där Och vi spelade mycket fotboll Och på somrarna tog vi ut någon stor madrass Och körde höjdom på sånt där sånt där de inte göra där nu de Men det är härligt att vara sådär lite nostalgisk Som man väl ändå får kalla det Jag tror det och, och ändå, när, Jag kände ju det fan, nu, nu ser jag jättebra slut När jag gick in i äh, mitt bakgrund för sista gången Och ställde mig mitt i rummet Och alla kollade runt och Minna kom tillbaka Så att fan Fan vad barnslig jag Men jag kunde inte låta bli Nej men det tycker inte jag var Nej, Jag, jag vet inte varför jag kände det Men idag jag skickade någonsin, jag någonsin Men så kallade jag så. Alltså, du, du, du, hade, du hade också gjort samma sak ja, ja, hade det huset som jag Växte upp i, om det hade varit i salen Hade jag gått dit och inte det För jag har inga pengar, men jag hade gått på visning Och kollat Du kunde ju gått ut och pega ja, Den balken i bruten, det vet jag För det gjorde jag Precis <laughs> Och sänker villan, hela den villan Så ja, ah, hundratusen, jag tar det <laughs> Precis. Ja, men, men sen tycker jag det är kul eh, How I Met Your Mother Den här serien som vi båda har kollat på en del ja. Där är det ju Jag tror flera karaktärerna ibland kan liksom När de har gjort något bra så kan de Säga så, här, typ ge high five Till eh, tio år gamla Ted eller Barney eller Marshall Förstår du vad jag menar? Att man kan tänka sig själv ibland. Säg att du har gjort, du är jättenöjd med att du har fått ett bra jobb. Eller du har en underbar flickvän. Och sånt där. Mm -hmm. Sånt där. Det klickar bort <laughs> eh, Men då när, när du tänker på hur, hur bra någonting är nu. Ja. Så tänker du på. Eh... Vad bra gjorde du som valde det då? Nej, hur men till exempel då? att eh, säga tolvåriga Carlos som kände sig lite kanske ibland nere. Och tänkte att det går Jag kommer aldrig hitta någon bra. Att ge honom en high five. För det gick ju skitbra där. Kolla vad jag har nu. Förstår ja, du er jo, jo, jag ja. tänkte, jag tänkte med att, att jag skulle high-fiva tioåriga, tioåriga Carlos För att jag var, Gjorde ett visst val vid en viss tid Ja, det var ju också smart. Ja. Ja. Ja, det, det, var, det var så jag trodde du tänkte men Ja, jag, men det visst ja. Jag tänkte bara, gud, vad gjorde jag för Ja, det är klart man gjorde massa bra saker lite... Som nu betalar av sig Inte jag kan komma på just ja. nu Men <laughs> Okej, då har vi kommit fram till nästa stående punkt det är topp 10-listan Leo har fått i uppdrag att göra en topp 10 lista Är den numrerad? Den är, inte numrerad? den är inte numrerad Varsågod, presentera listan Ja, jag fick i uppdrag av dig att ta fram en topp 10-lista över historiska händelser som jag skulle ha velat bevittna och då kan man tänka att jag kan alla språk i världen, jag förstår allt ja, i det här tankexperimentet då på något sätt Ja och det skulle ju vara grejer som hände under en kort tid. Inte, jag hade velat bevittna andra världskriget. Men jag börjar här med listan och den är inte numrerad. Men den första som jag väljer här är Narosa Rosa Parks vägrade flytta på sig på en buss i Montgomery, Alabama 1955. Och det ledde till att de afroamerikaner i den här staden bojkottade bussbolaget och, så och det var en del av medborgarrättsrörelsen i USA. Eh, andra punkten är när den svenska samlingsregeringen under andra världskriget eh, tog beslut om den här permittenttrafiken, som det hette. När, de, när tyskarna fick åka med tåg genom Sverige. Och, och eh, de tyska trupper som var i Norge skulle hemma vara lediga för att åka genom Sverige. Eh, tredje lilla grejen är när de första engelsmän eller europeerna, som koloniserade. Amerika, när de för första gången träffade på indianer jag vet inte, jag har googlat lite där de vet väl inte exakt när vilka som var först, men några som de tror var bland de första var eh, 1900, nej, åh, 1584 eh, utanför det som är idag i North Carolina där träffade engelsmän på några indianer Nästa är när svenska regeringen samlades och hade ett träff i fel ord men efter att Palma blivit mördad så fick alla komma till Rosenbad där Ingvar Carlsson eh, tog över om man säger så. Eh, sen har vi när toppstenen lades på kepspyramiden. Det hade jag gärna velat bevittna. Eh, sen har vi när den japanska kejsaren, kejsar Hirohito, när, han, när Japan kapitulerade så höll han ett litet radiotal där han då sa att nu har vi oss det här är min röst ungefär, ni har aldrig hört den innan Och jag är inte gud, lite så då hade jag velat lyssna på Sen har vi när Berlinmuren föll, 89 Hade jag jättegärna velat vittna också Sen har vi 1994 när Nelson Mandela Hade vunnit presidentvalet där Och blev och svors in som president Sen har vi när 2011 När Egyptierna störtade Mubarak Genom att protestera på territoriet bland annat vi har när Osama bin Laden blev dödad i en, i en rädd, också 2011. Eh, Början på maj där någon gång i, i Pakistan. Och eh, sista är kanske den mest väntade av alla eh, när Neil Armstrong och Buzz Aldrin eh, Landsteg på månen för första gången. Ja det vill att stå när vi om. Ja du vill stå där. Haha ni inte först. <laughs> <laughs> <laughs> Nej men så det. Bra <laughs> historia jag säger dig Welcome guys. Oh, what took you so long very nice Nej, så det är mina 10 eh, historiska händelser jag hade velat bevittna vissa var ju inte så väldigt historiska om man kan uttrycka att så. det var från förra året oh. men de är historiska i ja, den andra att de är viktiga och inte att det var länge sedan ja, absolut jag tyckte det var en, en sjukt bra lyssnare, jag hade varit vara på, på de alla, alla de här grejerna den, den Rosa Parks mm. Om du hade varit där På den här bussen Hur tror du att du hade reagerat Ja, ja, off, ja. Man, så... ja du, du är i Den sinnesstämningen du är idag Ja, ja för grejen är, då var det ju De svarta fick sitta längst bak i bussen yes. Det fanns en, en skylt som sa att Bakom här sitter bara svarta och, och, och så den vita sektionen var liksom Fylld och hon satt på den första Raden för svarta och den här skylten gick att flytta Så när det kom på fler vita Så gick chauffören bak och flyttade den här skylten Liksom 3-4 rader Bakom Rosa Parks och sa Här är den nya gränsen, flytta på dig Och det var det hon vägrade att göra då Och om jag hade varit där Jag hoppas ju att jag hade ja, men sagt, ja, alltså, sagt åt chauffören Och liksom Kör nu för helvete jag Ja men <laughs> Jag vet inte jag, jag tror att man alla säger, men klart jag hade hjälpt Rosa Parks Det, det ska man absolut ha gjort men, men de flesta hade nog inte gjort det För de flesta gjorde det ju inte då Jag tror inte att folk Vad ska man säga Att eh, folk var sämre Man är ju en produkt av sin tid såklart mm -hmm. Så de, i kärnan tror inte jag Att det var så många som var sämre människor för men de var uppfostrade på ett annat sätt. Det hade ja. jag också varit då. Men... De reflekterar kanske inte så mycket på om det var rätt och fel. Jag vet inte. Efter ett tag så gör man kanske inte nej. det. Nej, då är det bara något som flyter med. Samtidigt som man tänker att det är ett sånt stort fel. Att, att ja, kan man ja. inte... Men, men ja, nej, jag vet men jag. Det är säkert något fel som vi kommer se om vi ser tillbaka. Så, nej, men det 50... 55, 55. Ja, om vi ser 50 år framåt. Så kanske det är någonting som vi, om vi, vi, vi sitter och gör exakt den här 10 eh, eh, saker som vi hade velat göra annorlunda på 2000-talet ja, ja. i början 2010. Vad va, va hade vi gjort skillnad Kanske det är någonting som har ändrats jättemycket. Jag tror inte att det är så jättemycket kanske. Vi hoppas att de sakerna är lite mindre. Alltså förändringarna som krävs för att det ska bli bättre i framtiden är mindre. Mycket ja. mindre, ja vi hoppas det. Men sen tycker jag också det är att jag gillar när historiska skeenden kan liksom få en mänsklig form om man säger så. Alltså Rosa Park blir en symbol för <tills> någonting som ju var mycket större än henne som pågick då. Men det är, det är lättare att ta till sig historien om henne till en början och sen kanske läsa på mer vad som hände under den här tiden i USA. Äh, så alltså det är tacksamt med sådana symboler liksom. Ja, ja. Men om du hade varit med på den där börsen och då, då, då, då, jag tror att det finns någon... Jag har, inte sett någon, någon bild. jag har sett bild på bussen Ja, finns det den, något ja, den ja. finns på museet. Ja, den finns på museet. Och jag även sett bild på hennes... Så, som vi pratar om i när man När man äh, blir häktad. om man får hålla en skylt framför, framför, ja, framför ja. ansiktet. Hennes, hennes bild har jag sett också. Men om du hade varit med på bussen Du hade varit i mängden här. Tror du har det hade sett bra ut i svartvit? Ja, det tror jag. Jag tycker att alla ser bättre ut i svartvit. Och... Äh, du nämnde också... Ja, ja, äh, Palmemodet... Ja. När regeringen samlades... Var det något speciellt som sades där? Nej, sa det, Nej men det, det jag fastnade för var ju... Jag vet, har du sett den här Palme-dokumentären? Ja, jag har inte Nej. gjort det. För där jag tror att det är den som Ingvar Karlsson pratar om... Han då, jag kommer inte ihåg att han fick reda på att Palmen blev utskjuten... Men han, när han fick reda på det så fick han ju liksom... Snabba sig till Rosenbad, så alltså regeringens mm -hmm. högkvarter. Och då tog han taxi dit. Och när han, när han börjar närma sig så ser han inga vakter utanför. Och så börjar han bli osäker på alltså han visste, vad fan kan ha hänt? Kan, kan det här vara en del av en statskupp? Ja. Det skulle ju kunna vara. Börja med att skjuta statsministern. Ja. Sen blev han lite osäker så han, fick, han la sig ner på golvet i taxin. För att inte då människor som kanske ville honom och Sverige någonting illa skulle upptäcka honom. Och ja, Jag vet inte varför det fastnade men jag tyckte det var så starkt på något sätt. Uh, och han, han och alla andra i regeringen har fått beröm efter för att de liksom på något sätt tog tag i saker... Snabbt och, ja precis, och han blev utnämnd till nypartilidare och, och, och då statsminister och sådär. Okej, jag känner till det. Det är mycket att veta vet. Du. Nej, och sen så, det känns som det svenskaste som finns är att säga, att när, någon, när något stort händer, något hemskt, att nu förlorar Sverige sin oskuld. Det, mm -hmm. Då sa ju alla det. Alla sa det säkert när den här tyska ambassaden sprängdes på 70-talet. Och, och vi sa den Anna Lind och vi sa det... Det, det, det är vår grej lite så att Nej, eh, just Vi pratar även om Berlinmuren. Ja. Har hade du inte väl att varit med när den byggdes också. <laughs> Precis. Jag hade väl att varit med där när den byggdes också. Jag hade velat, eh, själv hade det varit en det måste ha fantastisk atmosfär runt omkring när den revs. Ja. Men eh, jag har också väl känna på eh, hur det hur, det var, hur läget var när den byggdes. Jag hade velat vakna upp där när dagen. Eller bara taggtråd hela tiden. Ja precis, du kommer ut en fönstret. och bara, i helvete ännu med min utsikt. Ja precis. Ut <går> <Till> en mur. <går> ja nej, det, jag hade velat vara där också och se. Bara, bara känna på atmosfären hur det var. Det, det är många, många gånger i historien som man ville känna på hur läget egentligen var. Speciellt Rosa Parks. Ja. Man hade velat vara där och se hur, hur människor faktiskt behandlade varandra. Och också Rosa Parks, den grejen kan ju ingen ha vetat. Att det var en, en händelse som, skulle, som vi skulle prata om nu om du förstår vad jag menar. Mm -hmm. Men man måste ju känt, som man säger, historiens vingslag när Berlinmuren föll. När man fick börja gå fram och tillbaka igen. Då måste ju folk redan då fatta att det här är ju något stort. Det är också skillnad där. Ja, du vet du hur många gånger den stad har blivit delad som mitt i tur. En sjuk idé. Ja, en sjuk idé. Men jag läste också, det var bara på Wikipedia jag läste på lite, men det var tydligen när gränsen öppnades där 89 så var det tydligen något missförstånd som gjorde att folk var. För de hade på något sätt, de skulle Östtyskland då skulle utöka möjligheten att få eh, åka över över Danen ungefär och hälsa på sina släktingar. Men den som på något sätt skulle tillkänna er det här, ja, hade missförstått ändå. <laughs> men de sa, men nu får man börja röra sig över. Och, och så fick han en fråga, men vad, vad är det för regler som gäller? Nej, men det är väl inga regler och det börjar gälla nu. Och då stack många dit och så, då satte stenen i rullning. Den hade ju satt i rullning innan såklart. <skratt> <skratt> Men det är ja många så, alltså, folk bra. klantar till det väldigt ofta även, även folk som inte borde göra det. <skratt> Jag tänkte, varför skulle du vilja se månlandningen? Det är ganska enkelt. Jag har aldrig varit med om en amerikansk filminspelning. <skratt> Då har vi kommit till den punkten när jag ska ge dig en lista till nästa vecka. Eller ge dig ett ämne för din lista. Och det är ganska enkelt. Du ska ta fram en topp-10-lista över dina favoritbyggnader i världen. Hej, hej, hej. Ja, det kan vara liksom en fotbollsarena, det kan vara en skyskrapa det kan vara en vad, vad som helst. Men det får inte vara en park. Nej. Nej. Och det får inte vara ett berg. <laughs> Precis. <laughs> Nej. Precis. Nej. Nej, men så det. Är, ja. Känner du att du kan, kan något om det Känns det okej? Okay? Ja, jag, får, jag, får, jag, jag kommer sätta mig på Google Earth. Ja. Och sätta på 3 d Jag tror jag. Att man kan göra det nu så jag får jag väl kolla igenom hela världen. Ja, det var det jag tänkt att, ja, så det tänkte. Ja, det <laughs> Absolut. Nej, jag ska nog sätta och skanna av eh, hela världen. Ja. Annars är det inga. Ja, fritt fram, liksom. Det måste vi inte göra. ja. Det måste finnas bilder på de här bilderna. Ja, men ja. ja, annars är det nog inte mycket att skriva då. Nej. Vet du var fingret kommer ifrån? Om man ger någon av fingret, det är dåliga tecknet... Fuck ju fingret. Fuck ju fingret. Nej. Det långa fingret, det användes förr i tiden när man torkade sig arslet och man inte hade något papper. Ja. Eller, det fanns inget papper, så det var det man alltid gjorde. Ja, man liksom... Ja, ja det är ut skiten. Ja. Okej, ja. Så det blev... Det, det blev den fulaste gesten du kunde gör, göra så, mot någon helt enkelt. Så då var det ofta lite smutsigt där kan man tänka då? Eh, antagligen smutsig än andra ja. i alla fall. <laughs> ha, ingen aning om det? Nej, det är som int man inte man, man gör kanske inte så ofta Men man gör, det, det händer då, och man ser ju folk gör det. Jag undrar var det kommer ifrån När gjorde du det senast? Alltså, visa någon fingret, visar någon fingret så? Visa någon fingret... Jag, jag, jag, jag kan inte komma ihåg när jag visade, gav någon fingret På allvar Och verkligen ville förnedra dem Nä. Men va, jag har ju gett fingret till någon, någon skoj på skoj På jobbet eller på, ah, ja, eller ah. på, på Träningen eller någonting Men det var då väldigt länge sedan Jag gjorde det. kan jag nog gå tillbaka i grundskolan ja. Ja, det är, Just nu känns det, ja, det känns konstigt Jag gjorde det mot någon Men det är väl då att om du sitter och så... bil till exempel Ja då kan man ja. använda ja, det, det, det är lätt ja. Jag, nej då, jag har inte gjort det där heller Har du gjort det? Nej jag tror inte det Jag, nej. Nej, jag, tror jag har inte. sett bucklerna i din när jag Nej men, men det känns ändå om jag Nu tar jag fram och gör så mot dig mm -hmm. Det känns konstigt Det känns som att jag är jättetaskig mot dig nu så, alltså, Det är, jag, det är det. samma känsla som om jag skulle säga fula saker till dig jag tycker att alltså det känns så. samma. Nej, jag tycker inte att det känns samma. Nej. Det jag, jag, den, gör det Ja, det mot mig aldrig. Det har något tappat så. Nej, det känns jobbigt för mig. <laughs> När du är det. Åh oh, förlåt. Ja, tack. <laughs> det är inte några dåliga känslor att vi bara slår i studion. Det har det varit en succé ja, för mig. Bara det låter så att ni har. Vi <laughs> ja. <laughs> nej, jag som sagt jag, jag att, för, för mig någon, det har försökt att förmörna någon då och tappat lite. Så först kanske jag inte sätter på länge användas på på sånt. Allvar eller ont syfte. Det var länge sedan jag såg det. Så det har tappat lite. Ja, någon hade gjort det med, mot mig. Och menat det så hade jag nog börjat skratta. det ja. <laughs> var har du på med? Jag lever inte till 90-talet. <laughs> För det var nog det ja, som sagt, senaste jag gjorde det mot någon. Grundskolan. Kommer du ihåg den här Mr Bean-filmen? När han åker runt och vinkar till alla? Ja! Och så, den här eller inte muskelknuten mc knuten ger honom fingret. Och han yes. tror att man he hejar sådär Jättelöligt men också jättekul Verkligen roligt. Men vi hade På dagis hade vi en kille som Han kunde inte på samma sätt, Jag kan ju inte hålla ner alla fingrar Och bara ta upp mitt ringfinger Ja nu kan jag det nästan Men han kunde inte hålla ner alla fingrar och ta upp sitt långfinger Han kunde alltså inte göra fuck you Så han, fick, han tog pekfingret istället och peka upp då det är... oh, oh, han hade så många vänner han hade <laughs> flera vänner Ja <laughs> det han mm. såg att peka upp mot himlen att sina gilla fåglar Ja precis Kolla. religiös var <laughs> ja, men, men sen fanns det olika former av det var ju det här om man höll upp bara långfingret eller om man höll upp långfingret och ut med tummen det var en debatt nu ja. stämmer ja. och vad var det, om man också höll alla fingrar alltså, Knöt näven ja. och bara drog upp långfingret ja. Eller om man skulle hålla knogarna framåt Framför långfingret så, så pekfingret Lillfingret och ringfingret står upp Halvt kan man säga ja precis Till första knogen och sen ja. så har de böjt det här bakåt Och med, med den omfattningen Då ska även tummen ut va? Ja det, Nu, nu ja. var det ju så länge sedan så kom vi inte ihåg debatterna Men debatterna var där vi, typ. ja, Jag tycker alltså att tummen ska ut Om man ska göra det nu är det igen. Ja, nu är det en säkert. Det är mycket fulare. Ja, det var så länge sedan jag gjorde det, så jag har tappat det helt. Ja. Motoriker funkar i handen längre. Nej. Nej, men Det verkar vara ganska sprit. men jag tror att de i Kina och sånt där uh, inte kan... Förstår du om det? Nej, jag tror inte det, för jag, jag är liksom en del kineser när jag var utbytt i USA. Jag tror inte att de... de... Så, du, du, du gjorde en Mr Bean i jag Kina? Jag testade, Ja, precis. <laughs> Andra gången man träffar på någon så börjar man fram fingret och, för att se <laughs> <laughs> Nej men jag tror inte att de kände till den De bugar de kan, i Kina kanske lära, nej, nej men jag tror inte man gör så i Kina Jag vet inte. Nej, man, man undrar ju lite för deras Deras eh, internet och Google är ganska sparrat ja. på, för, äh, för att komma åt västerländska sidor Jag antar att det är där man ser det om, om de inte har det där Eller tecknet så har de lite svårt att komma åt att ja, förstå ja, ja. vad, det, vad det betyder. för ja. Det har varit ganska stängt ganska länge. Men det är en, ja. kan vara en anledning. Ja, om, de inte, om de inte förstår. De vet nog. Sen, man förstår ju om det är någon som är och gör ett tecken. Då förstår man ju att det betyder ju inte att det ska bli polare. <laughs> Men frågan är nu om, om fuck you-tecknet gäller i Thailand som vi ska besöka. nu Det är väl bara två veckor kvar. Bra fråga. Ja, det, det finns ju så många som många... att Turister där Så, de, de, de har nog lärt sig på det sättet Om något ja. eh, kanske. Jag, jag, har inte tänkt, jag har inte planerat att pröva Nej, vi ska inte testa det. Men, nej. Nej. <laughs> det Det kanske kommer i våran, våran Thailand-special podcast ja. om, om vi har lyckats eller inte <laughs> Om vi har hamnat i en uh, Ofrivillig Muay Thai-match På gatan, Så kommer vi självklart berätta om det Ja, näven där har vi ju andra har vi ju oss att det finns andra tecken och som, som inte eller tecken och ja, saker som du helt enkelt inte gör. Mm. Det var ofint att visa undersedningen av foten. Mm. Hur vi kommer undan det på stranden vet att mm. Nej, mm, precis. Man får hasa sig. liksom Strumpa ja. på hela mm. tiden. Ja. Skysst ja. foten mm. Och du får absolut inte snacka skit om kungen. Nej. Mm. Det här <laughs> Och skuld. Precis, egna kan vi bränna på om. Nej, vad förstås, innan, om du går på bio så ställer de sig upp. Innan, innan bio så är det ungefär ja, en liten film, eh, film eller stillbilder. Eh, kan vara några minuter på kungaparet. Då står de helt still. Nationalsohn tror jag spelat. Ja, det... eller, kanske. Vi får se. Jag har hört om det, men ja, det här vet jag händer. Nationalsohn vet jag inte, men det, det, är, det är möjligt. Ja. Det är ganska stort ändå Det är väldigt speciellt Ja, jag gillar det på ett sätt ja, ja. Kungen gillar det, ja. deras kung Ja, <laughs> han har njutit ja. Och vår kung, för de känner ju varandra Jag har sett bilder, eller de har ju träffats såklart Jag har sett någon bilder, han sitter bredvid varandra ja. Han måste ju vara lite avundsjuk På Bumbi Boll jag tror, ja, Han snäller uttalas På riktigt Han har ju ett lite skönare liv han bor för det första i Thailand, men också att hans, hans folk gillar honom mer. Det finns många svenska som tycker om att kung, men det är ändå inte samma, eh, inte samma grej. Nej, det är inte någon som har ställt sig upp på biografen och när det till bildspel på kungen. Nej, precis. precis. Mm. Men sen, just med Thailand, att man inte tar i hand på samma sätt. För det, tänk, det. det har jag tänkt på några gånger, att det nästan är som en universell grej, så gör man väl överallt. Men så gör man inte överallt. Nej, jag vet inte om... det du... Det var inte så att man såg att det var smutsigt, va? Nej, det tror jag, Nej, det tror jag. Att, Och jag tror att alla thailändare vet ju att i många delar av världen så hälsar man genom att ta höger hand och fattar andras högra hand. Ja. Det är jag övertygad om. Just, ja, men just den men vänsterhanden var smutsig. Ja, det är ju det man tolkar sig med. Jag vet inte om man... Jag gör du det? Ju... Nej, höger hand. Ja, det är klart man man tar den mest motoriskt fungerar, det handlar ja. man väl inte göra misstag när man Nej. är där bak <laughs> men det är väl då, om du, om du inte fick eller kunde tvätta din hand tvätta dina händer efteråt då väljer man väl då, den handen man inte sen ska skaka ja, hand ja, ja, med men jag har alltid tänkt, eller tänker att det är en sån universell grej en annan grej, som min pappa har berättat för mig, att han tågluffade när han var ung det önskar jag att vi också hade gjort någon gång. Ja. Men det kan vi göra. Men då, då åkte han i Österropa. Och, och i Bulgarien på vissa ställen så är det tydligen, det här är ganska lustigt att, att skaka på huvudet betyder eh, ja. De har ju fått helt en bok. Alltså. Så, så min pappa berättade att om någon var på någon tågstation, och de, de kunde inte engelska, men de kunde då peka på ett tåg och till exempel säga liksom Sofia. Alltså går rätt Sofia. Ja. Och så skakar de på huvudet. Och då är det som handlar, Det är ju jäkligt svårt att veta För man tänker att de vet ju antagligen Att skaka på huvudet betyder nej I de största delar av världen ja. Och här kommer en kille som inte är härifrån Då frågar han, har den här personen anpassat sig till vårt sätt Att använda skaka på huvudet, alltså säger han nej Eller kör han sin egen grej Och säger ja genom att skaka på huvudet Ja, men, ja, ja det är väldigt speciellt Ja, ja men det är, jag säger att i, På vissa ställen I, i, i Spanien, i Katalonien framförallt där i, där i Barcelona där är de lika kan vara likadana lika griniga och dum, dumma invetna helt enkelt för när jag var där så pratade jag i vanlig spanska Castiano, de har sin egna dialekt sitt eget officiellt språk som heter katalan mm. och om jag pratar börjar prata spanska Castiano med dem då, då svarar de mig på på katalanska ja vilket jag inte förstod. Och jag frågade, snälla kan du ta det på Castiano? För de kallar sig själva tvåspråkiga. För att de kan de här som är som svenska och danska. Ja. Ungefär. Och bara, snälla kan du ta det på, på Castiano? På, på spanska? Mm. Ja, ja visst. En mening. Och så fortsätter ja. de på katalanska. Eller så skakar på huvudet och menar jag. <laughs> ja. <laughs> ja men samma princip där de... De har, antingen om de debill eller så har de korkade men, men alltså de här från Bulgarien Där visste man inte alltså, man, De kunde ju ingen engelska Eller tyska Så de kunde inte kommunicera med dem Utan de bara frågar och so, pekar på ett tåg Sofia, går här till Sofia Och då vet man inte om de anpassar sig Och säger nej och skakar Nej, det, ja. nej det är ju sant Men det, ja. det är ju, <laughs> ja Det är väldigt konstigt Men får... vet du förresten vilket som är det enda ordet som är samma på alla språk. För man tänker ju så här, till exempel då att sk skaka på huvudet är liksom en naturlig grej att göra för att mena nej, men så är det ju inte. Mm -hmm. Och liksom, e eftersom det visst inte är så överallt, och samma liksom och, och, och ge tummen upp till någon att det betyder bra, det måste du ju inte göra. Det kan ju säkert finnas någonstans där det betyder nej, eller liksom avrätta honom, eller någon, man vet ju inte. Ja. Men, men det finns ett ord, eller mer läte kan man säga, som betyder samma på alla språk. Även. Ja, det. Alltså tyst och lugn Ja, ja, För det var tydligen, ja men Det, det fungerar väl lugnande på Jag läste om det någonstans Att det, det lätet liknar det som finns i, i magen Det vet ju inte alla Men att det funkar som När man använder det lätet på, på barn Så påminner det dem om När de låg i, i magen Och kanske blir lite lugnare då Så därför har det sh, spridit sig Eller kommit fram över hela världen mm. Jag yes då, till alla er som lyssnade förra veckan så gav ju vi varandra tips om, eh, om en film och ett musikalbum. Jag gav Leo tips om eh, SOM, San Francisco och eh, San Francisco Orchestra och Metallicas album. Eh, och han gav mig eh, ett tips om en eh, dokumentärfilm som heter The Cruise. Jag är väldigt intresserad av vad du tyckte om alldeles För jag började med att fråga. Visste du att Metallica skulle finnas på Spotify bara några dagar efter? Men, för det, efter, efter du gav är i uppdrag. Så nej. det var typ två dagar efter det. Så, så, för, vad heter det? Metallica har ju inte funnits på Spotify innan. Ja, det är klart jag visste. Ja. <laughs> alltså det var väldigt bra timing. Men jag, jag har lyssnat mm. Jag har lyssnat genom det en gång här hemma. Och så en gång nu när jag åkte till och från stan. Och så lyssnade jag lite precis innan, när du kom. Det är väldigt långt. Hur ja. långt kommer ja, det en konsert, Det var, det var längre än filmen. Ja, det Fast var. samtidigt kan jag göra saker samtidigt. Men jag, jag tyckte det var bra. Jag tyckte det var jättehärlig bakgrundsmusik när jag åkte i buss. För Eftersom det här var nya låtar för mig mm. så fastnade jag inte i att börja liksom tänka mig text eller melodi. Utan jag kunde tänka på annat samtidigt som jag tyckte det var ro. Alltså det var rofilt på något sätt. Det, det var mycket upptempo. och liksom, hårda ljud blandat med de här väldigt mjuka eh, vad heter det, stråkarna och, och sådär eh, och det var ju bara en enda låt som jag ja, jag kände igen någon till eh, men eh, Nothing Else Matters har jag hört många gånger i yeah. just den versionen men eh, det var en annan låt som jag tyckte var den bästa och då tänkte jag att du skulle få chansa på vilken det var Om du, kom, du kanske inte kommer ihåg alla men ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur alla men jag, jag vet, jag har ju lyssnat igenom den flera gånger någonting som, någon som du skulle vilja okay, jag får fråga, det inte någon utav de första tre Nej, Nej. Mitten. Mitten Jag skulle visa på uh, Unforgiven Nej, den jag kände jag ut. igen den, du kände Ja, jag den var det Men uh, Hero of the Day Tyckte jag var bra Jag tyckte den var skitbra faktiskt ja. så den, den kommer jag lägga till i min uh, blandad. jag har en lista som heter Blandat på Spotify Där alla låtar som ja, men, Som jag tycker är, är bra eller så. så den kommer komma med där och jag tyckte det var, det var ju liksom en, ett härligt giftermål mellan menar, den klassiska musiken och hårdrock. Liksom. Ja, jag blev helt franskt när jag hörde det därför första och, och utan att jag kan någonting om hårdrock eller någonting om musicerande så märker man ju fan vad duktiga de är. Och så älskar jag ju, är det James Hetfield som sångaren heter? eller är det? Yes. Ja, hans röst är ju härlig. Och sen så, när jag lyssnar på hans röst så känns det som att det finns många som har kommit efteråt som härmar honom lite. Jag vet, har liksom som, lite någon... maner. Jag vet inte om han är takidasången är inte det är lite... där -ha. han sjunger sådär mörkt. Förstår du vad jag menar? Det känns som att alla <laughs> Så här, alla som håller på med dansband vill ju låta som Elvis. Av någon alla <laughs> Och det du... känns som att alla som håller på med rock vill ju låta som honom. Som kommer efter, som har kommit efter. Det, det, det kan ligga någonting i det. Jag, jag, jag har inte tänkt på det... Jag tackar dig alltså. Jag tycker jag jag vet inte vad han heter, men jag tycker han har en grym röst. Jag kan ha sagt helt fel men jag har har lite körde har ja. som har som är stiftelsen Ja, också. ja. Ja det är han. Ehm ja. jag har några Ja, jag mest inte talar kan det kan låta ja. som som det talar Jag vet inte om det om det är inspirerat det mår ju efteråt. Nej, det kan. Eh de ja. men jag tror det är många som vill efterlikna Betanica Peterson. De har lyckats och håller fortfarande på. Mm. Det är, tycker det. Ja, det var jättekul att du gillar det. Fast inte något svenskt band gärna Kent ihop med Göteborgs symfonikerna, no symfonikerna eller någonting där. Det var kul. Jag har lyssnat. Ja, jag har gått på den kanske. Ja. Definitivt. Ja. Kom igen nu, Jocke och Daudamel eller vet han här ja, dir dirigenten. Dirigent säger man om man går på sånt tror jag. det samma som arkitekt säger vi, men om man är arkitekt så säger man arkitekt. Skit i det. Vad tyckte du om The Cruise? Sicken personlighet. det Sick en underbar människa. Ja, det, det, det är en tung dokumentär, måste jag säga. Jag, jag får säga att det var en stund som jag inte, inte hängde med. Mm. För han, hans sätt att tänka var ibland... Det, det, det tar såna djupa det hamnar i sådana djupa dalar det är väldigt djupa tankar ja. och uh, han, han, han pratar på alltså. han det tar inget stopp och det här är alltså en, en guide i New York som kallas för speed speed levitch eller något sånt där mmm speed levitch ja. uh, och Ja, jag, jag, fick kolla, jag fick kolla på filmen Men ibland när man, när man bara för, försvann För det, det blev så mycket Att ta in eh, Så jag fick, jag fick Gå och kolla på highlights ja, sen ja. Från, från dokumentären Och eh, ja, Då förstod man lite, lite mer Men vissa, vissa uttryck Som The Cruise ja, Som ja. Dokumentären, dokumentären också heter det, det är ett uttryck som jag fortfarande inte riktigt vet vad, vad, vad, vad det är han menar. Men man gillar att höra om det. Ja, precis. Exakt. Berätta mer. Man skulle få hit honom och säga: men vad, fan, vad är det Krus, berättar det nu, du har två meningar på dig. Han, det, det är en för komplex grej för att kunna förklara så för honom. För ja. han, är en väldigt, han har väldigt komplexa tankegångar ju. Ja, men han hade kunnat dra två meningar som ja, 20, minuter. ja, ja. 20 minuters meningar. Han hade kunnat göra det som personligen. Men han är väldigt speciell, men jag tycker också det är härligt att se när han interagerar med, med till exempel de chaufförerna och de här bussarna som jobbar på eller andra som jobbar som guider som inte alls är på samma sätt som honom. Men han kommer ändå väldigt bra överens med dem. Så han är ju inte liksom en idiot som, som ingen... Ja men som blir helt ensam utan han nej, han är en riktig eh, filosof alltså, på, på det gamla klassiska sättet kan man tänka ja, som nej. har tänkt ut allt själv Ja, ja, ja jag kan verkligen, verkligen se han sitter hemma på sin kammare och bara kollar ut genom fönstret och kommer på pang, pang, pang ja. allt detta jag, jag, är helt, jag, jag hade velat, verkligen velat träffa en sån människa och det, jag vet att om man sitter med en sån människa en hel kväll jag kommer inte få en syl i vädret. Nej, men man hade gått därifrån och känt sig som en bättre människa själv. Ja, lite, lite röd om öronen, kanske lite blod som rinner ut. För men, men ändå fett nöjd. Ja. <laughs> men vad kul att vi båda gillade det som vi gav varandra i uppdrag att titta på. Ja, absolut. Och jag kommer kolla på den igen. Ja. Och jag rekommenderar er lyssnare också att kolla på den. The Cruise-dokumentär från 1998. Och jag kommer lyssna på Palumet igen. Jag tror jag kommer ha det som bakgrundsmusik när jag till exempel lagar mat och sånt. Nej, jag kommer vara på nästa fest så vi kommer inte komma ifrån ah, i okay. ja. <laughs> ja, Nej, jag kan inte komma då, jag är sjuk. <laughs> Nej. Jag tyckte det var bra på riktigt. <laughs> Trevligt. <laughs> Ska vi runda av eller har du Förlåt. Nej. Nej, runda av. Jag, jag är klar nu. Ja, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat, att ni lyssnar på oss och fortsätt lyssna på vår julkalender också. Yes. Den är väldigt bra. Det är väldigt bra. Lucia nästa. idag. Idag. God morgon, Lucia. God Lucia. Glå, Lucia.